Ja, ähm, der, das ist schon ein bisschen komisch, weil der Herr Lunzen ähm, versucht dich zu beißen, Luisa. Ja. Und äh, du, du hast ihn ja am Arm gehalten. Nicht sehr erfolgreich, aber irgendwie, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und er streckt sich auch etwas übernatürlich dir entgegen oder, oder windet sich mehr oder weniger, weil du ja versucht hast, einen Polizeigruf anzusetzen, von der Seite, von hinten so, ähm, aber ja er, er windet sich in einer etwas un unnatürliche Art und Weise und ich hab, war so clever und habe im Vorfeld schon mal geguckt oder mir geben lassen, wie viele Trefferpunkte ihr eigentlich habt, denn ähm, was ich da langsam aus dem Mund von Herrn Halunsen schält oder, oder herausbricht, um zu beißen, ist eine Schlangenähnliche, äh, ein Schlangenähnlicher Kopf, der sich eher freischütteln muss von der, von der Kopfhaut. Und ich hätte gerne mal von euch eure äh, Gewandtheit bzw. Äh, Geschicklichkeit, also GE, euren GE-Wert hätte ich gerne mal. Hm. Oh Gott, wenn das wieder so wird wie letzte Woche, dann sehe ich das Schwach. Nee, du nee, den Grundwert. Ich will keine Probe, ich will einfach nur den Grundwert erstmal. Achso, okay, ich habe so 70. Ich habe 60. Ich habe 50. <lacht> okay, dann bringe ich das mal gerade ganz kurz in eine Reihenfolge. Also, ähm, ja, falls es nicht. Also, wir haben jetzt einen Krampf. Ihr habt euch äh, mit irgendwas angelegt. Herr Lunsen ist sehr krank. Da, da krank, muss man, äh, da ist das schon mal ein bisschen schwierig, so und zwar ist es so, ähm, ich lege gerade eben hier eine Reihenfolge fest und zwar, und dann, ist, dann ist Maya und dann ist die Esa, also Äh, es gibt eine Kampfreihenfolge, die definiert sich da über euren GE-Wert und der sehr kranke, sehr arme alte Mann, Herr Lunzen, hat einen GE-Wert von 65 und so wird das ab, äh, langsam runter. Ja, aber der ist ja schon sehr alt und sehr krank, ne? Also ja, sehr alt, ja. So fix A ist der bestimmt nicht. Aber, ähm, <lacht> ihr... Äh, äh, zu dem Kommentar sage ich jetzt erstmal noch nichts, aber das Ding ist, ähm, <lacht> Das, das Ding ist, ähm, ihr werdet ja wohl kaum damit gerechnet haben, das habe ich aus euren äh, Rufen entnommen, wohl kaum damit gerechnet haben, dass aus dem Herr Lundsen plötzlich ein, ein äh, anderes Wesen herausbricht, kopfseitig. Deswegen würde ich ihm einen Überraschungsbiss zugestehen auf äh, Maya und danach würden wir in eine normale Kampfrunde übergehen, die dann von Rumi, Maya und Esa dann geführt ist, je nachdem, was ihr machen wollt. Ich Auch hier gehe ich wieder nicht komplett komplett an die Regeln, weil ich mir denke, Mensch, wir können das mehr in einem Flow halten, wir werden natürlich Proben haben, aber ich möchte das flüssig halten. Deswegen vorgeplänke jetzt gerade eben, den eigentlichen Kampf machen wir dann möglichst flüssig. Und ich werde euch natürlich auch nicht verraten, wie viele Trefferpunkte der arme, alte, kranke Mann Herr Lunsen hat. Oh mein Gott, warum denn nicht? <lacht> Weil du das nicht weißt. Das steht doch bestimmt auf seiner Stirn. Wir würden gerne verborgenes erkennen. Ja. Ja. Ich suche nach seinen Trefferpunkten. <lacht> Aber ich bin immer, ich bin immer für, für, für, für, für kluge Ideen nein, zu haben. Nicht. Nein, nein, ich, also ich bin ich bin für also ihr, ihr müsst nur, Informationen äh, sind da, um aufgedeckt zu werden. <lacht> nee, Geheimnisse sind das nicht, Informationen. Geheimnisse sind das, da sie aufgedeckt zu werden. Okay, ähm, ja, es ist so. Es schält sich in dieser Bewegung, in dieser unnatürlichen Bewegung, ein, ein schlangenähnlicher, menschengroßer, vielleicht sogar ein bisschen größerer Kopf hervor, der, äh, wie gesagt, sich etwas weiter streckt und nach Maya schnappt. Und das Erste, was ich jetzt tun werde, ist, ich werde einen, äh, werde gucken, ob dieser Biss eigentlich überhaupt dann trifft. Ich, ich möchte ausweichen. Ja, ja, das sagte ich mir schon. Das seid ihr auch gegönnt. Ich werde mir erstmal jetzt gucken, äh, ob, ob, das überhaupt, ob das überhaupt klappt. Und äh, jetzt habe ich... Ich wünschte, ich hätte wirklich ein W100. Das wäre so viel einfacher, dann würde ich nicht immer durcheinander kommen. Äh, ja, es ist geschafft. Ich hätte gerne ein Ausweichen von dir. Ein Ausweichen, ein Ausweichen. Oh mein Gott. <lacht> Nein. <lacht> okay, dann denke, äh, beschreib doch mal, was du tust für die Zuhörer, während ich ähm, nochmal den Schaden auswürfle. <lacht> <lacht> ja. Oder anders, hast du, hast du, irg hast du irgendeine Rüstung an dir? Nein, du hast gerade mal Klamotten, ne? Ja, nee, nee also gegen, gegen das bin ich nicht gerüstet. <lacht> okay. ähm, ich... ich Also eigentlich war mein Plan, mich natürlich geschickt äh, nach unten hin fallen zu lassen und dann sozusagen wegzurollen von ihm. Aber scheinbar scheint das nicht sehr gut zu klappen. Ich stolpere im Runterfall. Sag, sag mir mal bitte, was hast du, für, eine, was hast du für, für Klamotten an? Geht das schon Richtung schwere, also Lederklamotten in dem Moment oder eigentlich eher zu leichte Klamotten, Le leichte Reiseklamotten? Wahrscheinlich sind die nicht sondern nicht schwere Lederjacke, nein? Ich, ich befürchte eher nicht, äh, aber also ich, ich war schon etwas dicker angezogen, Also ne, so, weil ja, ich war ja im Wasser vorher und habe mich dann umgezogen, habe mir schöne okay. dicke Klamotten ja, zum es Wärmen. Ja, war weniger, okay, das stimmt, das stimmt, wir hatten gesagt, es hat, das Wetter war unbeständig, okay, ich Denn, also, ihr werdet euch alle dementsprechend umgezogen haben. Etwas dicker, passt zur Situation. Ihr habt eine Panzerung in dem Moment jetzt, die einen Schaden abhält. Okay, so viel, so weit, so weit bin ich dann jetzt noch. Gut, okay. aber ich muss jetzt den Schaden auswürfeln. Und zwar, ähm... Okay, äh, gucken wir mal. Ich hab ein bisschen Angst um dich. Ich würfel mal. Hast du ein W2 oder was? Okay, ähm... Ähm, Tod. Erstmal, erst also ich beschreibe, was erstmal passiert. Ja. Es ist so, dass du, dass, dass sich dieser Kopf, dieser Schlangenkopf, nach vorne schnellt und deine Ausweich, Ausweichbewegung, ich fange auch schon an zu Ausweichbewegung, nicht schnell genug vonstatten bekommst und dich beißt, der arme, alte, kranke Mann, Herr Lunsen, in die, äh, in die Schulter. Und du darfst jetzt erstmal vier Trefferpunkte <lacht> jetzt aufschreiben. Und damit hast du immer noch Glück gehabt, muss ich sagen. Oh Gott. Ja, es wären eigentlich fünf, ne? Es wären eigentlich fünf. Oder hast Entschuldigung, du, ist Entschuldigung vier. Also vier minus eins, genau, drei Schadenspunkte. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja. Das notiere ich mir auch noch mal. Und du musst eine extreme Konstitutionsprobe machen. Eine extreme ist, ist noch nicht die äußerste, oder? Also, oder? Was kommt nach extrem? Also doch, also, ja. Was kommt, was kommt vor extrem? Schwer. Okay, dann verstehe ich. <lacht> Konstitution war das? Ja. Okay, okay, okay, Moment. Nein, okay. ja. Und du merkst ein brennendes Gefühl, was von deiner, von deiner Schulter aus, aus, aus ausgeht. Von deiner Schulter aus ja. ausgeht? Ja. Und äh, musst dir einen weiteren Trefferpunkt äh, abstreichen. Und zwar wegen Gift. Oh, scheiße. Boah, ich sehe echt schwarz für uns. Mhm. Vor allem für mich. <lacht> äh dass äh, Rumi, äh, du bist dran, die Szenerie passiert da gerade vor deinen Augen. Bevor ja. ihr anderen reagieren könnt, streckt sich dieser Kopf in ihre Schulter und äh, vermutlich wird das Luisa nicht sonderlich gefallen. Und noch ist sie auch, also der, sie, das, das Wesen hängt noch an ihrer Schulter dran. Just in dem Moment, wo du jetzt deine Aktion ausführen kannst. Okay, also okay. Ähm, ich kreische, ich kreische herum. Ja, ich bin. Gott! Ich bin natürlich entsprechend geschockt und ähm, hab Gott sei Dank habe es nicht kommen sehen. <lacht> <lacht> und äh, ich habe ja meine Waffe dabei und instinktiv, weil ich das Gefühl habe, mich verteidigen zu müssen, würde ich meine Waffe ziehen und erstmal auf dieses Ding zielen. Äh. Halt, also ich würde, will halt nicht Luisa treffen, aber Um, wenn ich die Möglichkeit hätte, da drauf zu schießen, ähm, ohne größeres Risiko, dann würde ich es vielleicht tun. Ähm, naja, ohne größeres Risiko. Also du kannst jetzt nie, du kannst in einem Raum, in dem sich ein Wesen in eine deiner Begleiterinnen gebissen hat, kannst du nie komplett davon ausgehen, mhm. dass nie was Schlimmes passiert. Aber du könntest, wenn du... Äh, zielst, also wenn du wenn du bestimmte Körperstelle ansagst, kannst du das schon ja, kannst du das schon erreichen. Ja, da, also halt möglichst weit es, weg von, von Luisa, aber schon noch so, dass es äh, hoffentlich einen Effekt hat. Okay. Ich sagen. Also halt eher probier's. Im ja, okay. Ähm, das ist dann äh, Moment. Ähm. Okay. Äh, ja gut, also so einen tollen Wert habe ich nicht, aber <lacht> <lacht> ich probier's einfach mal. Pat Patzer, auch oh, kein Ding. Nein, nein, nein, also mein, äh, mein Grundwert. Er Erlöse ein sie einfach von ihrem Leid. Bevor oh sie irgendwas Gott. machen kann, schieße sie einfach in den Kopf. Okay, ich hab, äh, bin einen Punkt darüber. Also ich habe eine 41 und mein Wert ist 40. Oh mein Gott. <lacht> Würfel mal, mal bitte auf Glück. Oh nein, das ist, doch, das ist doch gar nicht so schlimm gewesen. <lacht> das habe ich geschafft. Sehr gut sogar. Ich, lass den, äh, ich, ich, und 60 und ich lasse den... Ich lasse den Treffer mal gewähren, aber mach bitte weiter. Nee. Klingeln die Ohren wahrscheinlich, weil irgendwie das Ding laut ist. Ja, also ich schieße auf dieses Ding und hoffe, dass das irgendwie von ihr ablässt. Äh, also ausweichen in dem Moment wird das nicht, weil es sich ja noch festgebissen hat in dieser mhm. Runde. Ähm, deswegen ausweichen ist nicht. Wie viele Schadenspunkte äh, sind denn? Das äh, ist eine gute Frage. Also ich habe mir halt nur aufgeschrieben, dass ich eine Luga habe. Aber wie viel Schadenspunkte sie macht, das habe ich glaube nicht. Das ist nicht natürlich wichtig jetzt für Maya. Gut. Ja, sorry, ja. <lacht> das habe ich, hab ich glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Warte, das finde ich gleich. Ich bin ja hier derjenige. Ich habe ja hier das Regelwerk. Und ne, äh, Moment, hier bin ich ja schon bei Gifte. Das, das ist falsch. Das Brauch ist ja auch noch. <lacht> ja. Naja, naja, ich, ja, ich will ja auch nicht. Ich, also, mal gucken. Wir mal. Anhänge. Anhänge, Anhänge klingt gut. So, hier ist eine Waffe. Das ist gut. Ach Gott. Ausrüstung, Waffenkosten, nee. Das weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf. Das muss ich jetzt mal gucken. Ich äh, habe äh, nicht so damit gerechnet, dass ich jetzt direkt schießen würde. <lacht> Ihr könnt ja währenddessen mal kurz über äh, euer, euer Gefühlsleben sprechen, während das da <lacht> passiert vor euch. Ich habe gerade sehr viel Gefühlsleben, Ja, ja. vor allem in der Schulter. <lacht> Ekel, Entsetzen, Angst, äh, Panik, das sind so die hauptdominierenden Gefühle gerade, würde ich sagen. Ich bin so alle fasziniert Gute. und angeekelt zugleich. <lacht> ja, also. Also aus biologischen biologischer, Standpunkt biologischer gesehen, das Sicht ist das natürlich... Ja, das ist sehr interessant. Vielleicht ist es ja gleich tot und dann kannst du es gerne sezieren. Ja, ich habe noch das Skalpell, gehabt. hat abwarten. Ich, ich ja. kann dir jetzt sagen, deine Luga hat ein W10, das ist eine P08. Ja. Ähm, du hast eine Basisreichweite von 15 Metern. Du hast einen Angriff pro Runde. Du hast 8 im Magazin. Und bei 99 gibt es eine Fehlfunktion. Okay. Und du könntest in beide Hände. Nee. Ach nee. Nee, nee. In beide nee. Jeder, ja. jeder Hand eine Waffe. <lacht> piu, piu. Also so, so ein krasser Typ bin ich. <lacht> noch. Also Paul Hummel ist ein einfacher Mann. Ähm, mit einer Waffe. Mit einer Waffe. Cthulhu <lacht> Cross ja. ja, dann ähm, ein W10. Ja. Okay. 7. Das Wesen lässt ein grollendes, erst ein grollendes, dann ein Zischgeräusch von sich ausstoßen und wirft den, den, sich, den, seinen Kopf und die abpellende Haut nach hinten. Und inzwischen seht ihr, dass äh, nicht nur der Kopf hervorkommt, sondern auch eine blass, kränklich aussehende, schuppige Figur, die eigentlich größer sein müsste, als das, was die Haut überhaupt in sich tragen kann. Also quasi zusammengefaltet. Ähm, nee, die, die, die, die Figur, ja, ja okay, wir, wir lassen das mal so stehen. Äh, was, was macht Eva, was machst du? Jetzt sag nicht rumtrinken, bitte. <lacht> glaube ich, gar keinen mehr. Nee, ich versuche dem Wesen das Skalpell in den Hals zu stechen. Okay, eine Sache muss ich noch... Also nicht in den Menschenhauthals, sondern in den Wesenhals quasi. Ich muss einmal ganz kurz gucken, ob... Hier ist eine schwere Wunde. Okay, nee, ich wollte nur noch mal gucken, ob es zusätzlich noch weil weil... Paul hat eine schwere Wunde zugefügt mit seinem Schuss und deswegen yes. hätte das noch was. Also ähm, von der Wertigkeit her, ähm, mehr sage ich dazu nicht. Äh, ja, du möchtest dein, dein Skapell reinrammen in das, in das Fisch. Mm. Äh, mach das doch mal. Brauchst du auch hey. den Schadenswert? Also ich kann noch gucken. Ich habe es doch gleich offen. Also ich habe ja Nahkampf fechten. Das ist eine oh. zu also oh. bei aller Liebe, aber das, das ist zu einem Duell heraus. <lacht> also, also Fechten kann ich da nicht, das ist eine zu kurze Klinge und auch die Kampftechnik ist zu sehr. Also es wäre eher was mit äh, Handgemenge, Faust oder du hast halt ein Talent wie Nahkampfwaffen, Dolche, sowas in der Richtung. Ähm, äh nee. Ich habe nur Nahkampf normal auf 25. Okay, also Nahkampf. Aber die 25, die kannst du ruhig soweit benutzen, ja. Beim mhm, bei meinem Würfelglück. 34. Okay. Äh, du stichst daneben, als das, der arme alte Mann, Herr <lacht> Lunsen sehr krank vor <lacht> allen Dingen, äh, sich seinen Kopf nach hinten wirft. Die Bewegung ist zu rasch, dass du mit deinem, mit deinem Skalpay den Stich richtig ansetzen könntest. Und wir befinden uns in der zweiten Kampfrunde. Äh, Rumi ist erneut am Zug. Ja. Ähm. Also das wirkt noch, ist, ist noch wohl auf das Viech, oder habe ich, hab ich das Gefühl, dass es schon äh, so verwundet wurde, dass es gleich eh stirbt? Ja. Wie ist so mein Eindruck davon? Du siehst, dass es Schmerzen erleidet. Sehr gut. Ich würde einfach nochmal drauf schießen, was soll's. Also, was, soll was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Eine Kugel mehr oder weniger. Weil ich die wahrscheinlich auch später noch brauchen werde und es dann vielleicht auf diese eine Kugel ankommt. Aber nein, ich... Ähm, Das muss jetzt, muss jetzt das, das muss jetzt weg. <lacht> das muss jetzt weg. Naja, wenn weg. wir jetzt nicht überleben, dann brauchen wir die Kugel später auch nicht mehr. Hm. Genau so ist es. Ganz Und, klare Argumentation. Äh, ich habe ja auch noch ein Jagdmesser, aber ehrlich gesagt möchte ich das eigentlich lieber aus der Distanz bekämpfen. Also, ich fühle mich jetzt gerade nicht so motiviert da näher. Deswegen würde ich einfach nochmal drauf schießen. Ja, bitte. Okay. Ähm. Äh, nein, ich habe nicht getroffen. Ich habe vorbeigeschossen. Ich habe eine ähm, 76. Ja, äh, die, 99. Die Kugel Nein, keine 99. <lacht> die, die Kugel schlägt durchs Fenster. Durchs Küchenfenster. Okay. Okay. Äh, Schreibt auch draußen irgendwer, ey, was soll das? Nö, <lacht> <lacht> ist vollkommen normal. Das okay. ist, ist wie in Köln. <lacht> was was ist denn? <lacht> <lacht> ähm... Ja, äh, der arme alte kranke Mann Herr Lunsen ist dran. Und er stürzt nach vorne, um den schießenden Paul anzugreifen. Allerdings nicht mit einem Biss, sondern mit einer... Ähm, mit einer Attacke. Ich würde es erstmal erst auswürfeln. Und wenn du, wenn du nicht nicht Wenn du es nicht ausweichen kannst, dann beschreibe ich das, je nachdem beschreibe ich das so. rum. Okay. Äh, wo habe ich meine zwei Würfel? Bin ich doof? Ich habe doch hier die ganze Zeit die Würfel von mir gehabt. Habe ich die jetzt gegessen? Hier ist, hier ist einer. Da ist der andere. Ich bin noch doof. So, gucken wir mal. Oh. Äh. Das äh, glaube ich ist ganz gut für dich. Ja, das ist ganz okay, ja. Ist das schon okay? Ähm, das Wesen versucht mit seinem, also es, es ist sehr schräg, was ihr jetzt seht. Lunsen oder der halbe, alte, arme, kranke Mann Hallunsen bewegt plötzlich seinen gesamten Unterleib weg vom Boden, als ob ihn die Schwerkraft überhaupt nicht stört und schlägt wie, als ob sein Unterleib ein nasser Sack wäre, nach dir, Paul? Er tritt quasi nach mir, oder? Ja, es ist so, also, als, ob, als, ob, als ob dein Unterleib halt ein nasser Sack ist, den er, ungeachtete Schwerkraft, einfach gegen dich schlagen kann. <lacht> Und ich möchte zurückweichen. Das, das Ganze. Also, äh, ja, was. Äh, hast du Ausweichen geschafft? Kannst du gerne mal machen. Achso, das habe ich jetzt nicht. Äh, Mach doch einfach mal. Gemacht. Ausweichen. Äh, Geschicklichkeit oder was? was nee, es ist ein Ausweichenwurf in dem Moment. Ähm. Das hast du generell im, beim Kampfbogen unten. Oh Gott, da, naja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe 35, ich habe 26 geworfen. Und der arme alte halbe Mann, Herr Lunzen, der die Schwerkraft auch noch leugnet, äh <lacht> scheint irgendwie zu... Also, er, er trifft dich nicht, taumelt und, und fällt oder, oder, oder schwingt auf einen Auf einen Stuhl, der da, daraufhin, obwohl er Herr, den armen alten, halben alten, kranken, ich habe zu viele <lacht> Titel, Mann Halunsen ähm, aushalten müsste, zerbricht dieser Stuhl. Und ihr seht aus einer Masse aus Menschenhaut und aus einer Masse aus, aus, aus einer strukturierteren Masse, oder ziemlich kompletten Masse Schla Riesenschlange jetzt einen, ein großes, abgebrochenes Stück Stuhl, welches ihn im Herunterfallen durchbohrt. Und es gibt noch ein Röcheln. Und der arme, alte halbe, dreiviertel hässlich, so eklige er. Aussehende, kranke, nein. sehr kranke, Herr Lunzen liegt auf dem Boden. Ich, ich möchte, ihn, ich den möchte bitte freiwillig auf Stabilität einstellen. Auf <lacht> ihr dürft alle, ihr dürft alle auf Stabilität oh wollen. Oh nein. Habe ich mir extra mit Ausrufezeichen noch auf meinen Notizen gemacht. Nein, ich habe es nicht geschafft, verdammt nochmal. Überhaupt nicht. nicht viel zu abgefuckt, was da gerade geschehen ist. Oh, Man ich habe es tatsächlich geschafft. Klar. Ich habe es auch geschafft. Das lässt mich hier alles völlig kalt. Dann wird... <lacht> <lacht> Dann, äh, Rumi, ich wirfe einfach mal deinen Stabilitätsverlust. Du darfst dir drei Stabilitätspunkte wegstreichen. Hm. Ja. Ist gut, ne? Die anderen, den anderen passiert nichts. Ja, ich bin wahrscheinlich zu so betrunken, um die Realität <lacht> zu erkennen. <lacht> Ja, also ich äh, komme gerade nicht so ganz. Also mir ist gerade ein bisschen schlecht. Ich <lacht> muss mich erstmal sammeln. Achso, ja, ich würde gerne mal auf Erste Hilfe würfeln. Zwecks Schlangenbiss. Achso, ich dachte, ich dachte, kann, Herr <lacht> <Das ist nicht>. Das ist doch nur eine Fleischwunde. Ich habe hier das Kapell. Komm, das wollte ich Ihnen vorhin schon anbringen, aber Sie Mach wollten wir nicht. Platz da drauf. ja nicht. Ich habe da eine Creme. Ja. Das ist ein Globuli für Sie. Das heilt. Ja, bitte. Beschreib aber bitte, was du machen möchtest. Okay, ich würde gerne die Wunde erst inspizieren und dann meinen eigenen Mundraum inspizieren, um zu gucken, dass ich auch keine Schnittverletzung im Mundbereich habe, und dann das Gift aus der Wunde auszusaugen. Was sagt denn Luisa dazu? Ich weiß nicht, ob sie noch so viel sagt. Ich weiß nicht. Wie fühlst du dich? Was machst du? Also ich merke natürlich vor allem dieses Brennen in der, in der Schulter, das schon, mir schon sehr viel Angst macht, wenn man von so einem komischen Wesen gebissen wurde. Und ich vertraue, Eva da komplett als äh, Medizinerin. Ich bin mir auch sicher, dass sie auf dieser Insel mit Abstand die kompetenteste Medizinerin <lacht> ist. Ja. Da liegt die Messlatte ja nicht so weit oben, aber danke. Aber trotzdem. <lacht> genau, deswegen, deswegen halte ich ihr natürlich so die, die Schulter hin mhm. und gucke, gucke weg. Okay, und bei ihm gucken, was habe ich denn schon bewährt? Ich habe es geschafft Okay ähm, Der erste Hilfefall ist ähm, Ja, ist schon eine Sp äh, Es ist ja Gut, es war ja noch nicht die Hälfte Also Der Gesamtzahl Okay, du darfst dir erstmal einen Trefferpunkt wieder, wieder aufschreiben Ich darf mir einen, okay. Ja, ja, du ja. kriegst erstmal sofort ich jetzt wieder einen zurück. Ähm, und dir wird eine Flüssigkeit ausgesorgt, die sofort bei Eva ein taubes Mundgefühl verursacht. Nein. Wenn du es ausspuckst. Achso, ähm, Ach ja, ich würde es gerne auf jeden Fall ausspucken. Ich würde es nicht <lacht> runterfinden. Mom, mom, mom. Oh <lacht> Und ähm, was euch beiden noch auffällt, ist, dass ähm, sich eine leichte Gelbverfärbung von Luisas Gesicht einstellt. Aber nur leicht. Mhm. Ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Die Wunde kannst du soweit versorgt. Du hast halt zwei längere Einstichkanäle, die halt sehr tief sind. Also da wurde schon, ja. schon ordentlich zugebissen. Ähm, aber du würdest nach der ersten Hilfe jetzt nicht behaupten, dass es irgendwie eine Wunde ist, die... Also das Gift ist natürlich pf, ist Schlangengift, äh, aber... Und betäubend, mh, aha, aber... Von den Wunden an sich sind das jetzt nicht riesige Fleischlöcher, das jetzt nicht. Ich muss mal gerade eben schauen, ob ich jetzt nicht doch noch die Flasche Rum dabei habe. <lacht> hatte er nicht Rum? Hatte er nicht Zwieback und Rum? War das nicht das Einzige, was er doch noch da ich, hatte? Ich hatte ihm eine Flasche Rum hinterlassen, das weiß ich noch. Ja, dann... Dann würde ich das gerne auf die Wunde schütten, einfach zum Desinfizieren. Also in der, in der Küche... Und ein bisschen in mich hinein. In der Küche, wo ihr steht, ist keine Flasche rum. Okay, dann würde ich mich gerne im Esszimmer umschauen. Zur Vorstellung, wo ihr in das Haus reingekommen seid, ist ein kleiner Eingangsraum, wo ein Tisch steht, wo auch wahrscheinlich mal gegessen wurde. Wenn ihr nach links dann geht, Kann man sich jetzt vielleicht schön von seinem inneren Auge dann vorstellen. Wenn ihr links reingeht, ist da halt auch ein kleinerer Küchentisch mit ein paar, für, für euch dieser Schemel, eine Kochstelle, ähm, ein kleiner Fond, wo hinter übliche Kochutensilien halt stehen. Ein Fenster führt auf die Hauptstraße, also, also auf, auch von der Straße, wo ihr reingekommen seid. Äh, wenn ihr wieder am Eingang steht, führt ein weiteres Zimmer. Zu einem äh, oder zwei Zimmer, äh, zwei weitere Türen in Räume. Einer vor Kopf, wenn ihr durchgehen würdet, durch die Eingangstür und dann zack weiter, und eine rechts von euch. Okay, also ich würde mich gerne auf die Suche nach Alkohol bzw. irgendwas zum Desinfizieren machen. Wahllos einfach durchgucken, schnell. Nee, ich würde mal vorne links anfangen. Also quasi so, wie ich reinkomme und dann erstmal links okay. in diesen Raum. So, also du guckst erstmal wild, ob du irgendwo deinen rum findest. Ähm, mhm. In deiner wilden Umherguckerei. Ähm, also im, im, im, im Eingangsraum, wo halt auch dieser Tisch steht, ähm, der ist relativ schmucklos und Du findest da erstmal keine Flasche, reißt die erste Tür auf, äh, die, die direkt halt parallel zur äh, Wohnungstür ist. Da blickst du kurz rein, es ist so ein Schlafzimmer, aber da sind nicht irgendwie, äh, guckst du kurz rüber da ist ein bisschen, bisschen dunkel da drin, siehst du nichts, dann versuchst du die andere Tür und das ist wohl eine Art Vorratsraum und in diesem Vorratsraum, ähm, der halbwegs gut bestückt ist, ähm, findest du auch deine Flasche wieder, die du dir einstecken kannst. Und das ist wirklich Mit genau Inhalt? die Inhalt Mit Inhalt. Wie viel? <lacht> also Panik. Ähm, also sie, wurde, nicht, sie die wurde angebrochen, aber ist zur Hälfte nur. Okay, also halbe Flasche rum habe ich wieder im Inventar quasi. Ja wo andere ja, dann, so wo Buch darüber führen, wie viel Wasser sie noch dabei haben, ist es bei dir die ganze Zeit, oh, ich habe nur eine halbe Flasche rum, du. Was ja, das dann, Wasser oder? um mich rum ist ja das Problem. <lacht> <lacht> okay, ja, dann äh, gehe ich wieder zu Luisa zurück und würde gerne etwas rum über die Wunde schütten. Ja, okay. Autsch. <lacht> Kein Ding. Es, ja, das es angenehmste Gefühl. Nö, ach, es tut dir es, es, es gar nicht weh. Also, die Stelle ist irgendwie so taub. Äh, insofern tut das, <lacht> oh tu das gar nicht weh. Ist mein Mund auch immer noch taub? Ähm, ja. Ja, aber nicht komplett, komplett. Also, das ist halt sowieso gedämpft. Okay. Ein Zischen oder Ausatmen kommt seitens des Schlangenholz-Mensch-Körpers. Also er lebt noch offensichtlich. Ähm, ich würde mich mal ganz vorsichtig nähern. Ich habe das Skalpell in der rechten Hand so vor, mich ausges vor mir ausgestreckt, mhm. um zuzustechen, falls er dumme Bewegungen macht. Stech zu. <lacht> Stech einfach jetzt schon zu. <lacht> Nein, ich bin noch zu neugierig, ich muss, doch, ich muss mir das doch angucken. Ich, ich möchte, sofern, es, ich meine, es ist ja taub, sofern es mir meiner, mit meiner Hand, die es ja auch nicht, noch nicht so gut geht, möglich ist, möchte ich gerne einen Stuhl nehmen. Mhm. So an, oben an der, an der Lehne. Mhm. Und das so über mir heben. So, und ja. dann Einfach auf dieses Vieh runterknallen lassen. <lacht> Am besten in Kopfnähe. Ja, das, ach, das hätte ich dir sowieso ge gegönnt. Du zerschmetterst <lacht> mit ausladenden Bewegungen den Schädel dieser übergroßen Schlange. Das ist sehr gut. Es macht knackende und knirschende Geräusche. Es läuft Flüssigkeit dicker als Blut hinaus. Zwischen die Dielenritzen. Der Körper von Herrn Lunsen zerläuft ebenfalls in eine etwas andere Masse zwischen den Dielen entlang. Okay. Löst sich auf und ihr erkennt, dass das nicht einfach nur ein kleines nettes Schlingchen mit großem Kopf ist, sondern eine... Viel zu große, blasse Schlange für einen viel zu kleinen Körper war. Die Schuppen sind unregelmäßig. Die Haltung ist selbst für ein, für ein Schlangenwesen verkrümmt. Die blasse Farbe deutet darauf hin, dass das, äh, also, das, das sieht halt nicht gesund aus. Der Körper, äh, der, der Kopf. Ja, inzwischen nur noch ne, wirklich eine relativ unzudefinierende Masse ist. Also würde mich nicht wundern, wenn der Stuhl da häufiger da niedergeht. Ähm, und und nochmal! <lacht> Bist du noch nicht tot? Quatsch. Und das ja. Wesen trägt ansonsten keine Gegenstände bei sich herum, bis auf einen. Ähm, eine Art Gürtel, allerdings eher ein sehr schma, ein, wie, wie so ein relativ schmaler, wie so ein schmaler Gurt, den es an einer äh, Stelle weiter, also am vermutlich am Torso trägt die zischende Geräusche haben übrigens aufgehört ich würge <lacht> im Hintergrund <lacht> Ja, ich auch. Also mir geht es ja eh schon nicht so gut und das hat jetzt nicht unbedingt Besserung ge gebracht. Ich, <lacht> Ehrlich gesagt. Ich, ich merke und, das und... Ja, ich, mir, ich bin ein bisschen blass geworden, halte mir ein bisschen die Hand vor den Mund und schüttel den Kopf und nee. <lacht> so habe ich mir das Nein. hier nicht vorgestellt. <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte, weil ich das merke, möchte ich mir so ein... Das ist bestimmt noch ein Tischtuch, das ich so darüber legen kann. Ja, kannst du. Das möchte ich gerne tun. Okay. Auch die, das Tischtuch färbt sich nach einer Weile in, eine, in einen violetten Ton. Ich möchte Und noch ein Tischtuch. <lacht> ja, auch gut, wenn du das zweite drauflegst, dann <lacht> dauert es länger, bis alles violett ist. Okay. <lacht> Aber ich möchte, möchte diesen, diesen Gurt äh, freigelegt frei lassen und mir den etwas näher angucken. Das riecht äh, ja. das vermatschte Wesen irgendwie so ein bisschen. Also um, <lacht> irgendwie fischig oder so, oder nach Blumen oder irgendwas war. Ja, es, es wenn du krank in, ein, in einen Geruch packen könntest. Würdest du sagen, dieses Wesen riecht vor allen Dingen jetzt, wo es aufgeplatzt ist, krank? Also vielleicht eitrig? Warum habe ich eigentlich gefragt? <lacht> ja. Der uh. Gurt, nachdem du ihn dir anguckst, ist ein schmuckloses Kleidungsstück, an dem wohl diverse Sachen befestigt werden könnten. Allerdings hatte der... Der Schlangenmann, Herr Lunsen, keine Gegenstände weiß ich. Okay, aber ansonsten fällt mir nichts auf. Irgendwie eine besondere Schnalle oder sowas? Irgendeine Markierung? Nee, es ist wirklich, also als ob das ein, äh, der hat, bis auf dieses Bekleidungsstück im weitesten Sinne hat er nichts. Also das trägt er, das war nicht vorher Bestandteil von Herrn Halunsen. Mhm. Aber deswegen dachte ich, vielleicht ist es irgendwie so ein, so ein mysteriöses Symbol irgendwie auf diesem Gurt drauf. Oder? Nö, das ist ein simples, für, für, für seine, ich sag mal, Spezies, ein simples Kleidungsstück. Okay. okay. Äh, nachdem ich immer noch so leicht erwürgen bin, aber meinen anfänglichen Schock überwunden habe, würde ich gerne mal das Wesen näher untersuchen. Okay, was also genau. Ob also, ob das nach. Äh, richtiger Schlange aussieht oder nur so Schlangenwesen mäßig, ob mir da irgendwie was auffällt. Ich, das hätte ich gerne in ein paar Proben gepresst, muss ich mhm. mal sagen. Das ist ja schon mal, siehst du, jetzt bist du sogar Forensikerin, Gerichtsmedizinerin, das ist ja sehr gut, denn Und da Biologie ist ja... Biologie kann ich auch. Oh. <lacht> ähm, ich hätte gerne mal... Ja, erstmal eine Biologieprobe ist erstmal ganz nett. Mhm, normal? Ja, mach du erstmal normal. Ja, geschafft. Wie viel? 42. Das Wesen ist, ähm also um euch das nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben, der Kopf ist sogar etwas größer als der eines Menschenkopf. Also wäre ja noch ganz, natürlich. Es waren rote Augen, die schon wie bei so einer Schlange halt, so, ne, so, genau so ein, so ein durchsichtiges Lied mal manchmal davor, einen sehr breiten Mund. Und dann geht dieses Wesen fast über in einen Buckel, in einen relativ breiten Oberkörper, F ähm, geht nach einem Bauchansatz Über, in links und rechts, ziemlich verkrüppelte Beine, die mehr dadurch gehalten werden von einem auch verkrüppelten Schwanz, der am Ende ähm, immer spitzer zuläuft. Und zusätzlich hat dieses Wesen zwei Klauenarme, die ebenfalls ziemlich verkrüppelt Schief gewachsen, nicht sehr belastbar aussehen. Äh, also... Im weitesten Sinne nur das, was ihr eine Schlange nennen wolltet, könntet... Hm. Also nichts, was uns jetzt als Schlangenart bekannt wäre, quasi bis jetzt. Nee. Äh... Mach doch mal noch eine... Okkultismusprobe. Mhm. Moment, ich muss kurz einen Kiezen machen. So. Buddhismus. muss Hier uh, ja, niedrigen wird. Äh, nicht geschafft. 45. Okay. Ihr dürft euch aber aufgrund der Begegnung zwei Punkte in cthulhu, cthulhu mythos aufschreiben. Hm. Oh. Mhm. habe ich da jetzt schon vier Punkte. Warum ja, ich nicht... Okay, warum habe ich nur bis jetzt? Das ist normal. Also normal, außer du hast einen Charakter angelegt, der wirklich schon so ein bisschen was darin weiß, über Bücher, über Achso, ich besondere Erlebnisse. Weiß, ich das habe ich nicht nur Erfahrung. Das macht Sinn. Äh, zu den Ärmchen. Sind die denn so lang, dass sie quasi dieses, diese Menschenhaut ausfüllen würden? Locker, wenn nicht sogar mehr. Also die Länge... Achso, okay, definitiv. also das Wesen ist ja quasi zu groß für diese Menschenhaut. Also wenn ihr, wenn ihr dieses Wesen von der Statur vergleicht mit eurer Statur, kann das nicht passen. Never ever. Haut ist zwar dehnbar, aber ähm, das auch nur bis zu einem bestimmten Stück. Ja, er hat ja auch davor normal ausgesehen. Also... Relativ. <lacht> es ist alles relativ normal. <lacht> Willst du weiter gucken? Mm, ich überlege gerade noch. Äh, ja, ich würde gerne mal verborgenes erkennen, falls mir noch irgendwas auffällt, was mir irgendwelche Hinweise geben könnte auf irgendwas. Okay. Und ob diese Schlange diesen die, bzw. Die Schlangenwesen diesen Schlangengleich, die wir da nachts auf diesem Ding gesehen haben, auf dieser Düne. Okay. Ob ich da irgendwie eine Ähnlichkeit erkenne. Äh, Habe ich geschafft, 16. Ähm, gedanklich gehst du es mal durch. Versuchst dich zu erinnern. Wie, wie waren die Schlangen geformt? Wie sahen die aus? Wie haben die sich bewegt? Vom... Ähm, Von dem, woran du dich erinnerst, würdest du nicht sagen, dass das so große, riesige, unförmige Schlangen waren in eurem traumähnlichen Zustand, sondern das waren Schlangen so, wie man sie kennt. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen größer, aber lange nicht so groß wie diese, mhm. dieses Viech, was vor euch zahmert schlägt. Du gehst mit dem Skarpel die, also mit der stumpfen Seite, die, äh, die Schuppen ab. Du schaust nach irgendwelchen ja, Falten oder versuchst das Wesen weiter zu inspizieren. Wie funktioniert das? Was, was macht das so? Wie sieht das so aus? So, ne? Und die Haut ist ziemlich weich. Ist etwas glitschig. Und wenn du, ähm, du bist an einer an der Seite vom Hals und dir fällt auf, dass eine der, Schuppen, ähm, eine der Schuppen wie so ein bisschen abstehend ist. Fährst du also mit dem Skalpell mal drüber und äh, siehst dann, als du die Schuppe etwas zur Seite drückst mit dem Skalpell, dass da drunter äh, ein Zeichen ist, ein roter Ausprägung oder Farbe, wo zwei flache X'e übereinander gemalt wurden. Okay, ich fange bei der Farbe direkt an zu würgen wieder. <lacht> <lacht> ähm, und weiche so zurück und deute mit Finger drauf. So nach dem Motto, die anderen sollen sich das angucken, bin aber immer noch am würgen. Ja, ich würde dann mal näher treten und... Äh vorsichtig schauen, weil auch wenn ich ein bisschen äh, schockiert bin und angeekelt, bin ich doch äh, neugierig auf was da jetzt so ist. Auch du bekommst das mit, siehst mit, wo, wo sie jetzt extra drauf hingewiesen wurde, du siehst das mit den zwei Xen, mit den flachen übereinander, mhm. äh, in roter Farbe ähm, und auch da die Eindrücke, also die du jetzt so offensichtlich erstmal siehst, ähm, werden dir zuteil. Okay. Ja, ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Doch, wir haben sowas schon gesehen. Und zwar haben wir das über der Kneipe gesehen, über der Bar. Okay. Mhm. Ja. Doch, stimmt. Du hast recht. Und was meint ihr, was das zu bedeuten hat? Ich weiß gerade langsam nicht mehr, ob ich das überhaupt noch rausfinden will, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass wir nach heute vielleicht... Äh... Also es wird ich einfach nur Gott. schlimmer. Ja. Es eskaliert immer weiter. Die Frage ist, kommen wir überhaupt noch von dieser Insel runter? Bringt uns überhaupt irgendwer wieder zum Festland? Oder haben wir schon so viel gesehen? Also Ich vertraue hier niemandem mehr, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie waren die einzigen normalen Leute, waren ja die beiden Männer aus der Kneipe. Oder und Bert. Aber wir kamen ja in die Kneipe nicht mehr rein. Und da waren diese beiden Xe. Mhm. Weil man auch natürlich waren, nicht weiß, ob die die selber gemalt haben oder jemand anders. Oder zur Markierung Aber dient. Ja. Ja, vielleicht, also es könnte natürlich sowas bedeuten, wenn hier die zwei Xe sind, dass das sozusagen ein, ein Haus ist, das äh, übernommen wurde. Das, das kann natürlich sein. Schlangenwesen, oder? meint ihr, die sind alle so hier, die haben alle so ein Viech in sich drin? Oh, ich hoffe nicht. Oh Gott. Äh, vielleicht sollten wir die anderen Türen der Wohnhäuser absuchen. Ja, zu schauen, ob wir noch mehr von diesen äh, ekelerregenden Markierungen finden. Das ist ob eine Idee. Das können wir auf alle Fälle machen. Wobei mir, mir fällt halt auf, dass er, er war ja total nett, er war ja sehr zuvorkommend und die anderen sind ja eher, eher ab, abgeneigt. Ne? Mm, das stimmt. Also er, er verhält sich irgendwie ganz, oder hat sich ganz anders verhalten. Er hat sich eher verhalten wie der Priester. Ich hm. <lacht> bin mir nicht sicher, ob ich noch in diese äh, Messe gehen möchte. Wobei da keine Xe waren, ne? Ich erinnere mich nicht an ja. Xe an der Kirche. Ja, ich weiß halt nicht, ob das äh, Garant dafür ist, dass nichts Seltsames passiert. <lacht> Oder mittlerweile schon was passiert ja. ist. Auch das? Oh je. Vielleicht sollten wir zurück zur, zum, zum Hotel gehen und unsere Sachen packen. <lacht> das wäre vielleicht, ja. ja, und vielleicht mal rausfinden, wann denn das nächste Boot von hier uns wegbringen ja. kann. Dann müssen wir aber, glaube ich, erst zum Hafen runter. Ja. Ja, wir, wir sind jetzt, jetzt glaube ich, näher am Hafen als am Hotel, ne? Hm. Wobei es natürlich gut wäre, wenn wir schon alles gepackt haben und dann direkt irgendwo mit draufspringen können. Ja. Aber wenn wir unser Gepäck mitschleifen, können wir uns im Notfall nicht verteidigen. Ja, vor allem, wenn er dann sagt, ach nee, erst morgen oder so, dann hm. auch schwierig. Okay. Also dann, dann lass uns zuerst zum, zum Hafen gehen und da hm. gucken, wie wir hier wegkommen. <lacht> ja, hoffentlich. Ich will hier nicht, nicht mehr sein. Wir können ja auch in der Zwischenzeit dann äh, an den Türen schauen oder an den Häusern schauen, ob wir diese Markierung nochmal sehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ihr tretet also raus? Hm? Ja. Ihr. Die Flasche rum nehme ich mit. Natürlich, natürlich. <lacht> mit. Sorry, nicht anders erwartet. <lacht> ihr tretet heraus, also ihr macht die Tür auf. Aus, falls ihr aus Neugier euch an dem Türrahmen umguckt, auch da ist an einer, aus einer nicht sofort, also nicht sofort hart offensichtlichen Stelle, sind zwei flache Xe aufgemalt und ähm, ihr seid, also, ihr seid euch nicht sicher, ob das vorher auch schon bei eurem Besuch Tag davor, ob das auch schon da war oder nicht. Das könntet ihr jetzt so nicht sagen, weil dafür ist es vielleicht zu sehr ein Detail. Ähm, und ihr hört jemanden herannahen, schnell laufend. Und diese Person, das ist wohl eine, Äh, ruft aus mittlerer Distanz, noch nicht sichtbar. Friend! Friend! Ist alles okay? Oh <lacht> fuck. Also ich verstehe den wie immer nicht. <lacht> ja, aber er sieht oh, uns, sieht er uns schon? Mm -mm. Ähm, können wir. Ja. Können wir, können wir äh, uns wieder stecken? reingehen? <lacht> ja. Okay, vielleicht können wir uns in der Vorratskammer verstecken. Ich habe die ja vorhin gesehen. Sagt mir mal gerade eben, was wir machen sollen. Eins nach dem anderen. Ich gehe wieder ins Haus zurück. Ja. Ja, wir, wir schnell reinschleichen, langsam die Tür schließen. Ja. ja. Gibt's ja ein, gibt's ein, haben wir einen Hinterausgang gesehen? Äh, also die Person, die sich am ehesten hier umgeguckt hatte, war Eva. Und Eva ähm, hatte den Vorratsraum zu eurer Rechten gesehen. Ja. Geradezu... Das dunkle Schlafzimmer, direkt vor euch ist dieser Tisch, wo zum Sitzen so eine Stube, Eingangsstube und links ist halt die Küche. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir in den Vorratsschrank gehen. Es, es gab... Okay. Also passen wir da zu dritt rein? Nee, da würde eine Person reinpassen. Äh, das ist halt wirklich ähm, ein relativ schmales Kämmerchen, was wirklich nur darum geht, du sitzt einen halben Schritt rein und nimmst die Sachen dann raus, die du brauchst. Okay, okay nee, dann würde ich gerne das Schlafzimmer vorschlagen. Kommt, okay. wir können uns im Schlafzimmer schnell verstecken. Alles klar, ich folge einfach. Ich habe mich in dem Haus ja nicht näher umgesehen. Ja, also, ich komme ja. auch mit. Und ja, dann schließe ich uns die, Tür. Hier die Tür leise. Gibt es ein Fenster in dem Raum? Nein. Oh, verdammt, ich wusste w Was es. ist das für ein Schlafzimmer? <lacht> das ist so eine Höhle. Ja. <lacht> Innen liegend. Wie will man denn da lüften? Das ist doch Auf Helgoland <lacht> wird nicht gelüftet, du. <lacht> Gibt es einen Schrank? Ein Schrank, Bett? Irgendwas? Ah, okay. Es, es ist so. Also, der Raum ist jetzt ja ziemlich duster, aber was ihr, was ihr seht, also, ihr kommt, ihr kommt da rein. Ähm, ihr habt. Passt alle drei auch in den Raum an sich. Es ist dunkel. Ihr seht links äh, neben der Tür, die ihr gerade wieder zugemacht habt, eine Anrichte. Daneben das Bett, was ziemlich nah an Anrichte und ähm, Wand schon steht. Und eine Kleiderkommode zusätzlich. Einen kleinen Teppich, einen runden, schmucklosen Teppich. Ähm, dann steht auf der Anrichte so eine Art wie vielleicht Silhouette von ähm, einer Lampe, also eine, so eine Gaslampe vielleicht. Ähm, und das wirkt ziemlich aufgeräumt, der Raum. Vielleicht ein bisschen spartanisch auch, aber trotzdem aufgeräumt. Und das ist, was ihr jetzt in den ersten Momenten, wo euch, wo sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnen, erstmal erkennen könnt. Okay. Ich möchte mich hinter der Tür verstecken. Äh, ihr hattet die, die wieder zugemacht. Ja. Ja, ja genau, ja, aber ja, so, ja. dass wenn, wenn die Person die öffnet, dass ich mhm. dann dahinter stehe und im Zweifelsfall vielleicht mit ein bisschen Kraft die so zugeschlossen bekomme, dass ich die Person vielleicht ungünstig treffe. <lacht> Am Kopf oder so. Oder zumindest äh. der Überraschungseffekt da wäre. Du bist, wäre du bist doch im Horchen gut, oder? Sprichst du mit mir? Ja. Ja, flüster äh. doch mal. Oh mein Gott. Ähm... <lacht> Im kann Horchen. Ich. Ja, ich kann horchen. Mit 40, mit 40 bin ich, glaube ich, auch ganz, ganz okay. Ja, besser als ich auf jeden Fall. Ja, ich habe da nichts drauf. <lacht> ich auch nicht. Luisa, hör doch mal bitte an der Tür, ob da jemand kommt. Ich, ich horche. Die anderen beiden machen bitte mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Oh Gott, oh Gott. Und ja, du kannst auch eine, ein, ein, Löser kann einmal eine Probe oh, ja. machen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Also aufhorchen. Habe ich leider nicht geschafft. Okay. Ähm, du hörst den Holger Holgersen und er ist <lacht> näher gekommen. Weitere Details äh, kannst du nicht ausmachen. Paul, du knallst die Augen mehrfach zusammen, blickst dich im Raum um. Und dir fällt auf, nach ein paar Momenten, dass das äh, Bett ein bisschen schief steht. Okay, dann schaue ich da mal genauer hin, warum das denn schief steht. Also primär steht es erstmal schief, weil es schief steht. Ähm, ja. aber, äh, <lacht> aber dann wäre es mir ähm, ja nicht aufgefallen als etwas Besonderes. Du siehst dass. Wo guckst du denn alles? Naja, erstmal unterm Bett. Mhm. Unterm Bett ist ein Loch. <Gülpfeil> ähm.